Tare mi-e greu și tare mi-e teamă că n-am să pot ține pasul Eh, mătușică, dacă ăsta ții tot necazul, i-am găsit acum. Ia să aburg eu pe umărul ăsta merele o, ia, o, o, o, bineșor, bineșor să nu le scăp, ha, Iar pe celălalt, perele Hei, mătușică, hai, orim Bă. Pornim, băiete, pornim, Da, nu te zori așa, ca ai să ostenesc? Eu să ostenesc, n-aș prea crede. Oh. Oh. Oh. Mai zomol, mai drumul! flâncăule, nu așa nu-mi Of, că e greu să ți pasul cu tinerețea, greu de tot, greu, foarte greu.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 Ziua bună Lasă, Aha. lasă coșurile, băiete Și apoi ia loc pe banca din fața casii Odihnește-te Mătușica, da. lăsăzi sub umbrale, bine? Da, bine, băiete, bine Iar tu, tu, fată da? Lasă căștele să-și mai cate și singure iarbă Și fugim casă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 Știi mai mult, dar nu vrei să vorbești? Nu te crăie. De nu grăiești unde stau picioarele, îți va sta și capul. nu iubite, soț, nu te pipi. E limpede că flăcăul ăsta nu știe mai mult. În schimb, pătrâna, pătrâna cea de pe țelul. Spune: Băiete, ești în stare să ne duci la ea? Sunt mărite crai. Slujitor, vă rog voastră. Să se facă grabnic pregătiri pentru drum.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 de aceea vreau să hotărăsc astăzi și o să-i rămână fiecarea dintre voi când nu voi mai fi pe lume. Hai, de ce să vorbim de acum de acel ceas în plicoșat? Pentru că așa se cuvine. Ia să aud eu cât ține fiecare dintre voi la bătrânul său, tată. Eu, tăicuță, te iubesc ca... Ca pe zahărul cel mai dulce Bine Bine, mâncă ceasa tati. Știu că nimic nu-ți place pe lume mai mult decât dulciurile da. Ți la mine tare mult Dar tu, fica mea cea mijlocie Eu te duc că te iubesc Ca pe rochea cea mai frumoasă Ca pe rochea mea cea mai frumoasă Ținută cu fier de aur ba, oh, oh, oh, oh. ba. chiar mai mult Așa, așa, ca mea Știu că te dai în vânt după gătel. Înseamnă că mă iubești nespus Da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 ca pe sarea din bucate. Ce-mi auziră urechile... ca sare... atunci cu sare... te voi răsplăti și eu. Să lipsești din fața ochilor mei... așa cum din această clipă... vei lipsi și de la inima mea... să pleci în lume... iar treb merinde... să primești doar un sac... plin cu sare. Asta-i tot ce meriți.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 Pielea cea vește de pe care ți-am dat-o ca să te apere de privirile prea scotitoare. Și apoi? Apoi e, rămâi și așteaptă până te cheamă! i chema. Așa am să fac, mamă. Bine, mama. Nu trecut mult și codrul se umplu de zvonul alaiului domnesc în frunte pășa căul, singurul care cunoștea cărarea ce ducea la căsuța bătrânei. Am ajuns plânețiile voastre. Aici e căsuța bătrânei. Fiți bineveniți, mărite Crai și mărită craiasă. Pare mi se că eram așteptați. De bună seamă, luminate Crai. Știam eu că într-o zi pașe vă vor purta pe aceste locuri sălbatice O, cumplit drum Și o pustietate de-ți pătrund fior în suflet e, Dacă în urmă cu trei ani nu v-ați fi năpăstuit fiica pe nedrept N-ar fi trebuit să bateți acum atâta amar de drum Știi ceva de fetița noastră? Etea spune? fără grește femeie și te voi umple de bogății Hai, spune E, călătosă, e sănătoasă amănătoasă. E mică Și mai frumoasă ca oricând Vai, ce -a a, a privinț, Nu i-a lipsit nimic -a, dragă Ca să-mi dea și ea o mână de ajutor A păzit cândul ăsta de gâște oh, oh, oh, oh. <laughs> Fata mea, fata mea, arată-te Avem oaspeți Oh. Copila mea, fetița mea, fetița mea Și totdată Draga dragă mami, că am dus dragă, Și eu -a, -a. Dragă, dragă. Ce fată frumoasă dragă. Nici nu-mi vine să cred că e pazitoarea de gâște Ce colinda poienile cu jordie de N-am știut să-ți prețuiesc iubirea, fetița mea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 Toate lacrimile pe care le-a vărsat în acești trei ani de dorul vostru Au strălucirea mai curată, mai limpede Decât toate mărgăritarele din visteria crăiască Ia-le, fata iale, sunt ale tale Mulțumesc, mamuca. Îți doresc din toată inima să nu mai vezi niciodată lacrimi de amar și jale Ci doar lacrimi de bucurie